פוסקי אושיה yeah. בחיים חבילה הבאה קח את זה בתופו רע וסבבה למה לדבר על אנשים מהקנאה, אה? שימו לב ותבינו למה מבאר לעולי עולי מיאגואר לפולי פולי מאבא שאין לו כלום לאבא שיש לו מיליון עמני לא נולדתי לכסף אחי אכלתי חרא בחיים שלי בניתי את עצמי אבל היום בן אדם לבון נגיד לא תאכל עם השמיים הגבול אח שלי אני בחלל אבל לביאות לפנים המשחק ארבע שנים ארבע קלפים כולם אצלי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 את המילים, את הורדקים בזיכרון אם לא אהבת, חזר עלת חלמה איש עם היגיון מהרחוב לא יודע באיזה כלים אתה נוגע תשע מילימטרים קפלת לייזר משתגע בכל כדור שיוצא פוגע כולה במטרה אהב חפירה למה עוד הצגה נגמרה מדייק המילים, את בזיכרון אם לא אהבת, חזר עלת חלמה איש עם היגיון מהרחוב לא יודע באיזה כלים אתה נוגע תשע מילימטרים קפלת לייזר משתגע בכל אני <עוד> מהאולפן <עוד> הביתי אז מה זה אומר עליי אחי שאני כבר לא אמיתי נו לעשות לצאת לרחוב עם ב' ומחברת לשאול את כל האנשים מסביב ולכתוב את הרב שלי אחרת אתה חי בסרט אני כאן ולא בשבילך אני אמיתי בשבילי וסתם זין על הצלחה אבל הן מכירות שהיום נוזבות לא אותי כמו שתי בחורות יפות שהגיוב זרקות עליי זין שעוד הייתי כותב בשגיאות היום סגלו עליו דיספק את כוכב עוד עוד אולי קורת לי ארס אבל תודי שיש מצב אני כאן, אחד מכולם רק בן אדם קצת יותר מוכשר, קצת יותר יפה, יותר חכם יותר רעב, יותר צמא להצלחה וכבוד עובד יותר קשה ממך לגרום לך לעמוד גימי פאפאיה סם כאן הייתי מת ממנת יתר פול בולים בתור חדר גבר ולוקח את המיקרו לקבר בסדר אבל הוא לא אז בא בא לעבודה על הבמה או רק במעבדה אחי פור ריאל מן המייק תשע מילימטרים מכוונת ליזר לא אהבת, וכל גדור שיוצא בוגע, במטרה, את חפירה שאני קם בבוקר וחוזר אל החיים, המשימה עוד יום לצאת ביצירה, לשבת בחדר עם עת ודף על הדף להוציא את הנשמה, לא לוותר בן אדם אתה חזק, תרים את הראש, תתגבר תן לי דקה, תפתח את הלב שלך ותן לי את הצ'אנס לדבר, אני מבין אבל רק אתה מסוגל לפרוץ פנים זה חרדה, כי בעצם אתה מפחד מחיים אז אם אתה חושב שאתה נופל פנימה, עצור ותביט אל הקדימה סי במשחק החיים, לא שמאל או ימינה זה שלוש מאות שישים וחמש ימים בשנה, כולל החגים, גם אני מתייאש לו. אתן לשטן לפיל, להשפיל אותי פה, מי מנסה יצליח בסוף, ירים את עצמו. הדור של היום, חייב ללמוד, להפסיד ולגדול, לעמוד וליפול, לקום ולדהות, כי החיים הם... בוסקיוז. <אז> ביי! חתקתי כל הזמן אחי, אני אעשה לך הקפלה משהו, מה אתה אומר? בטח שאני רוצה. אתה צריך לשלם אבל. כמה? תוריד את המכנס. אוקיי. סתם, סתם. תשאר עם בבקשה. לירון, שמו מרחק, שמו מרחק. בבא. יא אתה מוכן? כן, כן. קלוד, אחי. אז עוד כמה שקרים, כמה שטויות, כמה מילים, כמה מכרות, כמה עוד אפשר לסבול לחיות עם השמועות? למה? כי אני לא מוכן לקק לכם את התחת? צאו מהחיים, צאו לי לא ביקשתי חיבוקים, לא תיאורים ולא דמעות, זו סתירה של מציאות עוד רגע של כנות לקלוט. בלה בלה בלה, מדברים, למה מה הם חושבים? זה אני, לא מפנין! עליי מדברים, מקללים, מתעללים בעיתונים, מתפללים אצל הפעם בחורלין! ואם זה לא נכון, אז איך אני אשם תמיד? עכשיו שהם צולבים אותי על המגן דוד! לא פוליטיקלי קורקט, בפנים בועט אמת, מחונן אבל דיסלט, משורר, אנאלפבל, אני נאחס, אני גס, כמו דורקס מחוספס, גומר את האוניברסיטה של החיים עם תואר אס!